Så, då, då är vi igång. Malin, du står lite långt från. mig. Kom, närmare mig Malin. Ja. Nu står vi i en riktig poddstudio. Ja, precis. Vad häftigt. Och då är det seriöst och då ska vi ha skrattförbud. <laughs> Okej. Eh, Josefin har tryckt på den röda knappen. Det betyder att vi spelar in. Ni lyssnar på K-podden. Eh, K.P som betyder kamratposten, det vet ni ju. Bland annat, det kan betyda mycket. Ja, typ. Kärleksproblem. <laughs> det var det första jag tänkte på. Ja, jag, vet. jag, vet inte Åh, jag har sådana K.P. <laughs> Gud. Vi måste prata. Malin, vad säger du? Vad tycker du K.P betyder? Jag Förutom... kan bara komma på Säg grejer. Då. Säger du? Jag tänkte direkt kissprutten. Kisprutten Ja. ja. Um, och vi har en ny röst förutom Jossan och Lukas ja. så är Malin. Hej, hej. Kp Malin. <laughs> webbredaktör. Fru mm. Kåpes... Malin. <laughs> Hon har ju site, KPS Insta, KPS eh, Facebook, KPS Twitter har jag glömt något. KPS allt. KPS allt eh, som inte är gjort av papper. Um, så det är, är, är väldigt bra att ha med Malin här för att poddar är ju inte gjorda av. Papper. Om vännerna svikar och jag känner mig ensam så måste jag koppla av och tänka för mig själv ett slag är... jag, tänker Det... jag tänker på fotbollsserien Jag tänker på allsång Allsång på Skansen ja, Vad ska vi prata om först? Fotbollen först CM. Eh, Den här podden spelas in efter Sveriges match mot Irland före Sverige match mot Italien vilket betyder att jag inte kan säga så mycket om, om Sveriges spel förutom att första matchen var dålig. Eh, jag tycker att alla var dåliga i första halvlek. I andra halvlek var väl Martin Olsson ganska bra. Och eh, de lag som jag tycker har imponerat eh, och överraskat mest är Island, Ungern Tyskland Spanien och Frankrike Så där någonstans har vi årets skräll Och årets vinnare tror jag mm. Jag tycker det är jättekul att du är så insatt jag, är ja. inte, jag tycker det är ganska kul med EM ändå Men det jag tycker det är roligast Det är att man kan passa på att gå ut Och göra saker Medan det är match Och då känns det nästan som att man är den enda en, Ensam kvar på jorden ja. Det gillar jag som att leva efter zombie Precis. Så att det har jag satt lite i system nu. Att nu är det match. Jag liksom planerar in när i är för att då ska jag utgöra annat. Så. Ta plats. Ta plats. Ja. Helt enkelt. På ett sätt man aldrig <laughs> annars får göra. <laughs> Så jag, ska ju, jag ska ju till Irland om bara några dagar. Just det. Som att någon vet det. Men det ska jag. Ja. Och, eh, där kanske man kan... Om det går bra för Irland, det kommer du nog inte göra. Nej. Har Sverige. spelat något? De, de, de såg ju lite piggare ut än Sverige. Oj, ja faktiskt. Ja, ja. Precis. Så det är inte omöjligt att de går vidare i alla fall. Så då kanske jag blir jättefrälst där. Ja, det kan faktiskt vara enfeber i Irland om det går bra för dem. Ja, mm, det, de, är det jag tänker De blir tokiga när det går bra. Jag tror det med. kommer lätt ryckas med. Det är ju lätt att lyckas med om en grupp känner någonting. Mm. Om en grupp är tokig, då kommer jag ju också bli tokig. Vad du på om allsången Malin? Den har inte börjat. Än. Nej, men jag och Josefin var ju på Skansen igår och träffade många av de artister som ska vara med i årets dag. Vi träffade Frans Aha. bland annat. Det var väldigt kul. Han verkade lite loj av att Sverige inte hade spelat så bra. Aha, han är han... väldigt förtjust i slatten som alla vet. Mm. Han blev lite nere. Slatan var ju inte på topp, även om han gjorde en del bra grejer. Nej, men det, han, så, jag hade rätt feeling där. Men han gjorde vad han kunde med de bollar han fick. Så, jag är inte så säker på att, det, på att det stämmer helt. Jag tycker inte att han gjorde en av sina bättre insatser. Han sa så. Oh, ah. ja, precis. Men Malin, vi har ju träffat nästan alla, eller sett åtminstone nästan alla artister som ska vara på Allsångscenen mm. i sommar på Skansen. Vem ser du mest fram emot att se? Miriam Bryant. Det är jag Den också. Jag det är jag med. Jag såg henne på scen med Håkan mm. i Göteborg när Håkan hade sina konserter. Mm. Ja. Det var uh, så hon bra. Där. De sjöng en låt tillsammans. Ah, det är så jag säger det tror jag. Mm. Mm. Uh, men det är kul med den här norska duon att de dyker upp uh, även i allsågen. Markus och Martinus, de verkar ju vara uh, stigande i popularitet så att säga. De kan man ju kolla in på KP-webben och KPs Youtube och sådär. Mm. Och du Malin har ju träffat dem. Jag har ju träffat dem och de var ju trevliga och roliga. Mm. Kan du skilja dem åt? Vet du vem som är vem? Ja. Alltså de är inte jättelika väl? Men de är väl tvillingar? De är tvillingar men de är ju inte helt identiskt lika. Och så har de lite olika frisyn mm. som man kan få lite men, hjälp på traven. Där kan de ju luras och styla som varandra. Alltså. Mm. Det är ju skönt att de kanske hjälper sin omgivning så. Men, jag, jag träffade ju Jedvard för några år sedan de var stora. Och de gjorde ju allt för att se så lika likadan ut som möjligt. Just det. Så att, det var en som hade typ ett litet ärr vid läppen eller något. Och en som hade ett litet ärr vid öra. Så man fick titta jättenoga på sådana små saker. För att de hade klätt sig identiskt. Sånt. Det var jättesvårt. KP Ludvig intervjuade ju dem på telefon. Och det visade sig att de pratade likadant också. Så det var omöjligt att veta vem som sa vad. Edwards. Ja, mm. Edward. <laughs> mm. Men Marcus och Martinus träffade jag tillsammans med Magnus. Som Just jobbade det. på KP. Han har, de, nu. han har slutat nu. Han är känd från k -podden. Var det del tre? Eller? Jag tror det var han ja. med. Mm. Men, och Marcus Martinez tyckte att Magnus var så lik Zlatan. Ja. Han satt på så, och det var väldigt roligt. Det blev han nöjd mm. att få höra Magnus. Det där är så roligt för att Magnus var verkligen som en kameleont. Han kunde se ut som alla. När Malin och han var på eh, Let's, Let's dans och träffade deltagarna där. Då var det... Rickard Söderberg. Söderberg. Han som sjunga opera. Mm. Um, han och Magnus. De var lika som Bertha. De var, de var så ju lika. Jättelika. Men är inte det på baksidan av uh, KP7. Men det, ja. det ja. Men det finns ju ingen som skulle säga, tror jag i alla fall, att Rickard Söderberg och Slatan är lika. Eller? Heller? Alltså, förmodligen skulle Marcus och Martinus. <laughs> säga. Alltså, jag tycker inte att Magnus såg ut som Han Har tänkt på att Zlatan inte har så tätt skägg? Nej, han jag har, har slätan, inte tänkt han, på att Zlatan har skägg. När han sparar ut skägg så blir det inte så tätt. Men när Kåper Magnus sparar ut skägg så blir det i princip som jultomten fast brun. Som en jättetätt ryamatta. Mm.